Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Nu ska vi be oss ut i skogen, för det har varit ett ovanligt rikt svampår. Det gäller åtminstone senare delen av svampsäsongen. På sina håll var ju sommaren ändå rätt torr utan kantareller. Men mot slutet så kom det några riktiga och Under september så fanns det gott om svamp i de svenska skogarna. Och eh, speciellt Kaljuan har det varit funnits gott om. Men här gäller det att passa på, för Karl säsongen är kort. I oktober var den över, fast då hade trattkantarellerna kommit. Svampplockare, det är du tänkt. Ja, jag tycker det är väldigt roligt att plocka svamp. Och eh, när jag är ute så ser jag ju ibland andra svampplockare och också spåren efter dem, vad de har tagit och inte tagit. Och eh, om man skulle ställa frågan till de svenska svampplockarna. Vilka svampar tar du? Då är det alltså en svamp som kommer absolut först av alla. Och det är ju kantarell. Och förklaringen är mycket enkel. Alltså kantarellen är lätt att känna igen. Och den går inte att förväxla med några farliga, giftiga svampar. Sen på andra plats tror jag att trattkantarell kommer. Och det är samma med den. Alltså Skattkanten är ju svårare att upptäcka när man ute går. ovansidan- kan ju man nästan smälta ihop med omgivningen. Men eh, tar man bara och plockar upp den, så ser man ju att eh, den har en slags skaft ner från hatten som mest liknar kan man säga en, en spaghetti eller något sånt där, Gul ska det vara. Och sen är det några då som också tar kaljovan. Men när det gäller många andra väldigt fina matsvampar så är svensken tror jag i allmänhet ganska försiktig. Och jag fick ett exempel på det på en svamptur som jag tog i, när kan det vara? Det, det var kanske i slutet på september i år. Eh, då gick jag i en skog som jag visste var en bra svampskog och med gamla granar och eh, jag såg eh, att jag hade någon som hade gått precis före mig- och det är inte speciellt roligt va- men eh, jag såg att någon hade skurit av karl -Johan. Man såg lite av, av foten som var kvar i marken. Och jag förstod att den här som gick före mig- den eh, tog gärna karl -Johan. Men sen fick jag se alltså på håll- eh, en mängd vita svampar- som jag med en gång såg att det här skulle kunna vara- snöbåtschampinjoner. Och... Eh, jag gick fram dit och de var mer än ett dussin och fantastiskt fina. Inte ett maskhål och med den här underbara doften som snöbåtschampioner kan ha. Undersidan typiskt då, med en slags eh, brunrosa färg. Så jag plockade och fick korgen nästan full av de här championerna. Men sen undrade jag, den här som gick fram för mig, varför hade hon eller han inte plockat de här? Och svaret är nog att många svenskar är oroliga när det gäller vita svampar. För att är det någon svamp som är livsfarlig så är det den vita flugsvampen. Det var ju två barn i Danmark som dog nu den här sommaren för att de hade plockat den. Du, när du har funderat över vilka svampar plockarna väljer, då har jag en fråga som jag har funderat över. Jag tycker det verkar som det är väldigt många män som plockar svamp. Det är inte min erfarenhet utan det det? När jag är ute och går så stöttar jag alltid upp med kvinnor som yes. plockar svamp Så att eh, Jag skulle nog snarare säga att eh, Om jag ska gå efter mina erfarenheter Så är det fler kvinnor än män Och det kan ju bero på att de inser att eh, Svampar det kan man göra väldigt mycket gott av I matlagningen Men hur som helst, plockat svamp Det har vi inte gjort så himla länge ändå, eller hur? Nej, eh, svenskarnas Svampintresse är på inget sätt urgammalt eh, det var en fördom mot svamp bland alla folk som talade germanska språk och till dem hörde då alltså de skandinaviska språken, men även tyskan, nederländska och, och engelskan på de brittiska öarna. Där åt man inte svamp och. och det var ju alltså till skillnad från till exempel de romanska folken i södra Europa och de slaviska folken i östra Europa. Där har alltså kunskapen om svamp, den är urgammal. Romarna, där, där fanns det ju alltså svampen med i kosthållet och en romersk poet som Martialis skriver om Boletus som ju är det latinska namnet på Karl Johan. Men går vi till Sverige i det gamla bondesamhället så var det ju återkommande nödår och då kunde man äta både bark och lavar och allt möjligt, men inte svamp. Och den fråga man ställer sig är ju naturligtvis varför. Varför åt våra skandinaviska förfäder inte svamp? Och det finns två förklaringar till det och den som jag tror de flesta känner till och, och inser att, att den är liksom begriplig- det är ju att en del svampar faktiskt det är giftiga. Man kan dö av att äta giftiga svampar. Den andra som ju i våra dagar är helt glömd- men som var utbredd för inte bara bland bönderna- utan också i lärda sammanhang- det var att svampar växte upp ur avföring. Och då var de alltså definitionsmässigt oren föda- Eh, inte bara fast och flytande avföring utan också till exempel sperma från djur eh, det finns en tryffel som kallas för jordtruffel och det äldre namnet på den är jortsprång och det var alltså en eh, jord som liksom eh, betäckte honan, språnget som man talar om va? då kunde det alltså droppa ner trodde man sädesvätska och då kunde det bli en svamp, en här jortsprång man kände alltså i äldre tid inte till museelet, det här väven av trådar som förbinder många svampar med träd. Svamparna lever ju alltså i en slags ömsesidigt tagande och givande med vissa träd. Och Det gäller inte alla svampar men väldigt många så att, eh, det var okunskap om eh, hur svampar växte upp som mm. gjorde att man uppfattade dem som orena. Du har ju pratat om det här tidningar i radio och då eh, hörde Kalle Kjellman av sig till dig och han berättade då att på hindi, ett språk som talas i stora delar av indien, där det heter kukurmutta, vilket också skulle betyda hundpiss. Och han tyckte det var ett jättekonstigt namn ända tills han hörde dig prata om här på radion. Ja. Ja, det här tyckte jag var väldigt intressant att det fanns ett eh, hindiord eh, där eh, ordet är samma för hundpiss och svamp. För att eh, om man går till eh, exempelvis Småland Halland så har det funnits ett dialektalt namn på röksvampar och det har varit pessvamp eller pissvamp. Och eh, Förklaringen det var det att man trodde att de här svamparna, de här röksvamparna de hade vuxit upp ur hundarnas urin. Och fördomen mot svamp har ju lett till att matsvamparna fick sina nuvarande namn ganska sent. Ta champignon och cantarell, det är ju två franska ord som kom genom att det franska köket påverkade oss på 1700-talet. Men det var då bara de högre samhällsklasserna. Och Karl-Johan är ju ännu senare, det var ju genom Karl XIV Johan. Han kom från ett land där man uppskattade karl svampen och de svenska borgarna tog efter. Jag har läst en bok av Sten Bertil Vide som heter Sydsvenska växtnamn och som är en förteckning på alla dialektala namn på växter och även på svampar faktiskt som ju då på den tiden Räknades som en del av växtriket. Nu I våra dagar så talar man om svampriket som en tredje, ett tredje rike förutom djurriket och växtriket. Och ser man på Stenbert Elvides sydsvenska växtnamn så har han alltså inte mindre än 46 olika dialektala namn på maskrosen. Den har fått väldigt många olika namn. Men svampnamnen, de är ytterst få. Och champignon, smörsopp, kremlad, de saknas helt. Så de svampar som har gamla folkliga namn, det är inte matsvamparna. Utan det är svampar som har kunnat användas till något annat än mat. Till exempel då flugsvamp som finns belagd i medeltida urtaböcker. Mm. Mm. Och flugsvamp, det har man ju lärt sig att det var ju bland annat någonting som de sibiriska shamanerna använde för att få kontakt med andevärlden men <laughs> sen är det också så här att den röda flugsvampen har faktiskt också varit väldigt bra mot flugor i lagorn det man gjorde då var att man förtog en flugsvamp och la på ett fat och så hällde man över lite mjölk och efter några dagar så var det här fatet svart av döda flugor men eh, hur är det egentligen det påståendet att bärskärkarna då eller sjamanerna eller vilka det nu var åt flygsvamp för att försätta sig i raseri och bli alldeles oövervindiga Ja, alltså sjamanerna i Sibirien, att de åt det är ett faktum. Och eh, däremot att bärskärkarna skulle ha gjort det, det var en, eh, en, en slags teori som lades fram på 1700-talet, närmare bestämt 1784, av Samuel Ödman. Han var en flitig bidragsgivare till Kungliga vetenskapsakademins handlingar. Och eh, i en av dessa handlingar så recenserar han en bok som handlar om eh, tillståndet bland sibiriska folk. Och eh, just detta, att de eh, fick sig ett rus faktiskt av att äta flugsvamp, de, de fick visioner- och då undrade han, Måne är detta förklaringen till de nordiska bärsärkarnas raseri? Mm. Och denna gissning har sedan dykt upp mm. i många olika sammanhang som ett faktum. Men det finns alltså inga som helst belägg för det. Och det är mycket osannolikt med tanke på just fördomen mot allt vad svampette Pette i gamla tider. Men eh, ta namnet det är alltså medeltida och eh, man kan ju också tala om tickorna. Att de har många eh, dialektala namn som går långt tillbaka i tiden. Och det beror på att tickorna som växte på träd då och eh, eh, ofta var väldigt hårda, eh, åtminstone i jämförelse med matsvamparna, eh, de kunde användas på många olika sätt. Fnösktick. Tickande användes när man skulle göra upp eld. Det var en inre av den som, som kunde beredas så att det blev fnöske. Och vi kan ju bara tänka på eh, det här 50-åriga liket efter en som har fått namnet Ötzi, eh, som hittades alltså i en glaciär. Eh, I hans utrustning så ingick alltså... Eh, en svampticka som kanske hade använts just för att eh, bli Björktickan som växer på björkar, den har använts av svenska bönder och norska också. Som en slags nåldyna, man fäste tickan eh, vid väggen och sen kunde man alltså sticka in nålar och knivar och annat där. Och I skolorna så hade man eh, björkticka som en slags sudd på griffeltavlor och, man kunde till och med liksom skära ut en rund boll ur en sån här ticka och leka olika bolllekar. Och röksvampen har också använts. Den användes framförallt för att stilla blodflöde. Och alltså på apotek så sent som på 1800-talet så kunde man komma och liksom få köpa röksvampar om man skulle stilla ett blod rinnande blod i ett sår. Och... Folk har ju undrat mycket över den här sporerna som plötsligt bara åker rakt upp från en röksvamp. Och Linné antecknar i sin flora benämningen kärringfis på röksvampen. Och det är säkert ett gammalt namn. Och ännu vanligare har varit blindsopp. För man trodde att de här sporerna, om de kom i ögonen så blev man blind. Mm. Men... Så är det inte. Man, man blir inte blind, men de kan irritera ögonen väldigt. Men alltså det finns ju hur mycket som helst att berätta om svampar och tron kring det. Men ska vi ta helt avslutningsvis fundera lite över hur gick det till när man började äta svamp? Jag tänker på när det nu fanns så mycket idéer om svampen. När började man med mer som matsvamp? Ja, alltså det var ju ganska litet socialt skikt, nämligen den högsta överklassen som var inspirerad av mathållningen i Frankrike framför allt. Och Kajsa på 1700-talet, hon har alltså flera recept på hur man kan använda svamp i olika rätter. Men det som bröt motståndet i, kan man säga, i praktiskt taget hela det borgerliga Sverige det var ju att vi fick en kung som kom från Frankrike jean Baptist Bernadotte som blev Karl XIV och Johan och som gav sitt namn åt karl -Johan svampen eh, Han som många andra i södra Europa tyckte ju att Karl-Johan-svampen burletus var en underbar svamp, väldigt god. Och sen ska vi inte glömma Elias Friis som ju var... För svamparna, vad Carl von Linné var för växterna. Elias Fries var verksam under 1800-talet och kom att skriva en hel rad böcker där han påpekade att det här var en stor ekonomisk resurs som vi inte hade förstått att ta vara på. Mm. Jag tror faktiskt att vi ska komma tillbaka till svampar. Det Jag finns så mycket... Vi borde prata lite grann om pukskit och vi lämnar det. Vi talar inte om vad pugskit är nu utan det kanske är någon som lyssnar på som vet mer och berättar om pugskiten. Det har med svamp att göra i alla fall. Och hör av er till oss i så fall under adress Lyssna @folkminnespodden Och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Ados Akademin för svensk folkkultur.